BARTOS ELZA ÜZENETET HOZ Megvolt az ebéd. Hirtelen még átfutott a leckét, felmondta édesanyjának a szülőföldem szép határát, s háromnegyed-kettőkor neki indult az iskolának mert Piki idejében reggel nyolctól tízig és délután kettőtől négyig járt iskolába az elemista. S vas következetességgel aznap is elérkezett a háromnegyed kettő, amikor vállára kapta táskáját, hogy az iskolába szaladjon. Máskor fütyű részve fordult ki a kapun. Megvárta, míg jön egy másik negyedik osztályos, és együtt hancúroztak az iskoláig. De ma? Kikültelesre a takás gyereket, s az hegyen fordult vissza. Baloldalt a félszemű, jobboldalt a nemes. A Kistér két legveszedelmesebb csibésze: Kácser a vasöklő, és nemes a szarvaslábú. A nagy verekedő és a nagy futó. Akár jobbra megy, akár balra tart, sorsát nem kerülheti el. És a percek veszedelmesen múltak. Ha elkésik, bekövetkezik a harmadik, a legnagyobb veszedelem, a rózsatanító urnát pálcája. Mit csináljon hát, hogy kerülje ki pribékjeit, és hogy jusson el mégis az iskolába? Segítséget keresve nézett szét az udvaron. Hirtelen felvillant a szeme. Az asztalos, Gottlieb bácsi, az megmentheti. Kiskézi kocsiára ládákat rakott Gottlieb bácsi, hogy elszállítsa. Az inas már be volt fogva a rúd mellé, hogy meginduljon. Gottlieb bácsi, Gottlieb bácsi, futott Piki a lőslábú, szőkeszakálló mesterhez. És hadarva gyorsan elmondta mondókáját. Gottlieb bácsi nevetett, és Piki a következő pillanatban már ott gubbasztott egy nagy ládában. Összehúzta magát, mint sejemhernyő az eperfa levelek között, sián hangos hopp-kiáltással kigördült a kapu alól. Kácsér éppen abban a pillanatban hagyta, hogy nemes egy csuggót szívhasson a cigarettájából. Tíz lépésnyire tőlük, Piki kiemelkedett a ládából, kiugrott és oda kiáltotta nekik. – Csibészek! – és villám gyorsan rohant az iskolába. Nemes torkába ragadta füst, szemetele lett könnyel, és a félszemű kácsér felüvöltött. <tos> – Mi ez szégyen? – nem is kísérelték meg üldözőbe venni. Zsebre dugott kézzel, lassú léptekkel indultak a kistér felé. Az üres volt, a csibészek csak négy óra felé gyülekeztek újra. <tos> – Szeábusz! – mondta kácsér nemesnek. – Szeábusz! – mondta nemes kácsernek és az egyik ment az ősz utcán a Stáció utca felé, a másik pedig befelé a Sándor utcán a Bodzafa utca irányába. Érezték, hogy nagy vihar van kitörőben. A térnek meg kell ütköznie a muzival. Ez többé nem Kottász és Piki ügye, ez a becsület kérdése. Pikit, amint megérkezett az iskolába, nagy gyűrű fogta körül. Honnan, honnan nem, a gyerekek postáján már mindenki tudta, hogy mi történt. Nem kellett ahhoz se újság, se telefon, se távirat, hogy mi történt a kistéren vagy a múziban. Madárnál, gondolatnál sebesebben szállt a hír, hogy Piki megverte tást. A diák gyűrű zsongva ágaskodva vette körül Pikit, a csillogó szemmel mesélte. A csibészek azt hitték, hogy egy muzista elárulja a törzset? Ó, arról nem beszélt, hogy milyen közel volt az áruláshoz, és inkább a csibészeken múlt, mint rajta. Aztán hevesen kipirulva folytatta. – Brufstech! – mondta Kottas. – Brufstech! – kiáltottam én, és már is csattant az arcán a pofon. – De megfutottál! – súnyiskodott alter, aki minden rontani akarta a hatást. Fekete haja rövid látó szemébe lógott, s ajka gúnyosan mosolygott. – Mindjárt kihúzhatod a lutrit! – fenyegette meg hirtelen Piki az alattomos közbeszólót, aki gyáván elhallgatott. – Persze, hogy elfutottam. Ők tizenegyen, én egyedül! – Igazad volt, igazad volt! Zúgták a fiúk, akik előtt különben is nagy volt Piki tekintéje. ne? Vele már gimnazisták stukkoltak és laufmétáztak. Ő már a muzi szabadcsapatának tagja volt, ahová kívüle még csak Alter került be. De Alter csak néző volt, belebeszélő, míg Piki egyenrangú társ. Majdnem gimnazista, és még ennél is több. Fő stukkoló. Még második, harmadik gimnazisták is úgy mutattak rá, ni ez a Piki, a negyedik B előtt a földszint nyüsgött és hömpögött, míg az áisták is odajöttek, hogy a részleteket hallhassák. Fenn az emeleten pedig a leányok álltak Lábújhegyre, és néztek le a rácson, hogy láthassák a fiúkat. Mert a földszinten voltak a fiúk, az emeleten a leányok. És Bodrog igazgató úr szigorúan elrendelte, hogy a fiúk a leányokkal ne játszanak, ne beszéljenek, de még csak ne is találkozzanak. A leányok csak a fiúk után öt percen mehettek haza. Az emelet egy világ választotta el a fiúkat a lányoktól. Ha egy fiú felkiáltott egy lánynak, vagy egy lány lekiabált egy fiúnak, az már intőt jelentett, és a szülőnek be kellett jönni. De attól nem tilthatták el őket, hogy ne nézhessék egymást. S amint a leányok odafent lábujjhegyen álltak, egyszerre csak megpiszent közöllök ez egyik. Psst, psst. A váratlan jövő pisszegésre a fiúk elhallgattak, és ilyetten felnéztek. Alter már fél lábbal az osztályba is súrrat. Azt hitték, egy tanítónő, vagy talán maga az igazgató piszeg, hogy csend legyen. De nem, Bartalus Elza pisszeget. Piki, Piki! kiáltotta most, hogy a fiúk felnéztek. Göndör barna feje a rácson, kezében egy levél fehér lett, és a következő pillanatban a levél lerepült az udvarra. Piki, a híres tukkoló, a levegőben kapta el. Erre még nem volt példa, hogy egy lány levelet dobjon le a fiúknak, sőt, egy fiúnak, – Bartos! – hangzott ebben a pillanatban recsegő szigorúsággal. Az egész iskola megdermett. A negyedik áleányosztály kisasszonya, Adamik nénagysága tűnt fel a folyosóra nyíló boltozatban. Meglátta, hogy repül a levél, s hogy piki elkapta. Adamik nénagysága helyettes igazgatónő volt az iskola megtestesült szigorúsága. Az ő osztályában óra előtt, alatt és után mukkanni sem volt szabad. Szemüvege félelmetes villámokat szólt. Az alakja gömbölyücske volt, alacsony, a haja szőke, a szeme kék, és azt hitte volna róla mindenki, hogy kedves, barátságos, pedig ebben a puha gömbölyű külsőben szigorú, szögletes, kemény egy teremtés lakott. És még azt sem várta, hogy Bartos Elza megmukkannjon. Lekiáltott az udvarra. – Te fiú! Piki elsápadt, felnézett. Micsoda kicsiség volt ehhez képest a tér Kottász, a tizeneg csibész. Tudta, hogy a megszólítás őt illeti, de úgy tett, mintha nem neki szólna. Te fiú! Te fiú! Hallatszott most már energikusabban. Hozd fel nekem azt a levelet! Ez ellen már semmit sem lehetett tenni. Itt nem volt menekvés, nem volt kibúvó. Mit csináljon? Sólyomszem, a nagyfőnök ilyen esetben hangtalan nevetéssel eltűnt volna üldözői elől a sűrű bozótba, vagy felkapott volna a síkság fehér pari pályára. De ő, bár belül sólyomszem volt és vadölő, kívül mégiscsak az ő utcai elemi negyedik B-osztályába járt, s Adamikné nagyságának ellenszegülni nem lehetett. Kis feltárult az élet szomorú titka, hogy más a valóság és más a képzelt boldogságvilága. Kopaszra nyírt, gömbölyű macska fejét lehajtotta, nem sírt, pedig szemét égették a könnyek, s lassú léptekkel nekiindult a rózsaszín az évek hosszú sora alatt ezer és ezer gyermeklépéstől kitaposott márvány lépcsőknek. És ebben a pillanatban Pistabácsi, az iskolai pedellus megfogta a csengetyű hosszú vasfogóját, leakasztotta a szegről, és megkondult a lélekharang. A máskor oly vidám sereg zsibongás nélkül vonult be az osztályokba, és szedte elő csendben a könyveket. Csak állt hunyorogva. – Mostuk tukoljon a hencegő. a folyosón állott Bartos Elza, aki a megszólítás után mozdulni sem mert. A boltozatban várt Adamik nénagysága, a lépcsőn pedig lassú léptekkel kullogott fel Piki. Kezében a levél. Gyorsan megnézte a címet. Rajta csak ennyi. Üzenet a törstől. De mi lehet? Mi lehet a borítékban? Nem volt elragasztva, és benne csak egy lappapír. Egy pillanatra megállott, kihúzta félig, s elolvasta az üzenetet. El kell jönnöd a muziba, a nagy tanács. Mi lesz, mi lesz? harsogott Adamik nagysága. Piki kettőt lépett, s átadta a levelet. Adamik nagysága elvette, meg sem nézte, s keményen rászólt Pikire. – Most lemész az osztályodba, nem mész a helyedre, a kájha mellett a sarokban állsz, arccal a fal felé fordulsz, s ott várod, míg rózsatanító úr bejön. – Megértetted? I – Igenis, kezét csókolom, felelte Piki. – Ismételd el, hogy mit fogsz tenni? – Bemegyek az osztályba, felelt, mintha leckéjét mondaná Piki. – Nem megyek a helyemre, a kájha mellett a sarokban állok, Arccal a fal felé fordulok, és ott megvárom, míg Rózsa tanító úr bejön. Adamiknyi nagysága ránézett, és megcsóválta a fejét. Kár érted, értelmes gyerek vagy, és ezzel hagyta. Piki még hallotta, amikor odaszólt Bartos Elzának. Te pedig jössz velem az igazgató úrhoz. Piki megfordult, és ment lefelé a lépcsőn. Mi történnék most, ha nem menne le az osztályba? Nem állna arccal a fal felé, hanem ott hagyna az egész iskolát. Hazamenne, és beállna a gotli bácsihoz inasnak. De ez lehetetlen. Bartos Erzát nem hagyhatja így el. És a muzi is. A gimnazisták. Bibó. Egy inassa nem játszhatnának. Ment hát az osztály felé. Pista bácsi szembe jött vele, s megsimogatta a fejét. Csak nem kell félni, Súgta mosolyogva, és eltűnt a kapu alatt. Piki szeme tele lett könnyel. Pista bácsi szerető szavaira egy pillanatra nedves lett a szeme. Hát nem mindenki akarja bántani. De erőt vett magán, és belépett az osztályba. A fiúk várták, hogy a helyére fog menni, de Piki egyenesen a kájha mellé ment, ott arccal a fal felé fordult, az erdélyi néptipusok fali kép alá, és háttal az osztálynak megállott. Mögötte az osztály suttogása, eszező moraja. Senki sem mert szólni hozzá. Cserep Kálovics, a vigyázó, kezében a notesszel, ridegen vigyázott a rendre. Spiki csak ennyit hallott. – Dömötör, fel vagy írva? – Stern, fel vagy írva? Most lépések hallatszottak a folyosó. Rózsa tanító úr ismert lépései. A sorszélén ülő láng kinyitotta az ajtót. Ötvenkét gyerek állott fel a helyéről, Megvárta, míg Rózsatanító úr helyet foglal a katedrál, aztán leült. A rózsatanító úr rá se nézett, nem is szólt hozzá. Elővette hegedűjét. Az első óra énekóra volt, és csendesen intonálta adat. dalt. Fel, fel a csatára, a szent szabadságot a mára. A sok vékony gyerek hang pattogva énekelte a vígütemű indulót. És a gyerekek harsogóan dalolták, hogy mi lelkesíti csatárra a magyart, mikor kinyílott az ajtó, s alázatosan belépett valaki. Csak piszta bácsi lehetett, mert a gyerekek nem állottak fel, és Piki félszemmel oda is sandított. Csendet. Az osztály az ez lelkesíti után elharapta az éneket. Most megszólalt rózsatanító úr. – Az igazgató irodába mész? Piki megfordult. Ment. Pista bácsi mellett lassú léptekkel. Bentről pedig utána hangzott. Csatára a magyar! Különben pedig néma csend volt az iskolában. Minden osztályban bent a tanító, magyarázat, felelet hallatszott ki a nyitott ablakokon, hiszen már május vége felé járt, és délután kettőtől négyig rekkenő meleg feküdte meg az osztályokat. De az éneken, a magyarázatokon, a feleleteken túl valami félelmetes csend borult az iskolára. Piki még sohasem érezte, hogy cipője milyen kísértetiesen tud kopogni. Lehet, hogy a sárga rész kapli, pedig szinte Lábújhegyen akart lépdelni. Csak az igazat mondani nem kell félni. Az igazgató úr jó ember. Suttogta csupa rövid mondatban Pista bácsi, míg felmentek az emeletre, melynek lépcsőházából nyíló ajtajára ki volt írva. Igazgató. Értekezni lehet szülőknek délelőtt 11 és 12 között. És most őt értekezési időn kívül hivatják be. Igaz, hogy ő nem is szülő. Az ajtó halk, de félelmetes nyikorgással nyílott. A tágas szobában nagy íróasztal, a falon Ferenc József király, Erzsébet királyné, Rudolf trónörökös, Trefort Ágos közoktatási miniszter és Kammermaier Károly polgármester arcképe mutatta, hogy az állam és a város tisztelete az úr ebben az iskolában. A falak mentén kitömött madarakkal teli két üvegszekrény, az íróasztallal a szemközt lévő széken az őszes, szőkés szakáló igazgató, és az íróasztal sarkánál áldogálva Bartos Elza. Pista aki akival a szolgáló altiszt volt a katonaságnál, és tudta, hogy mi a regula, összeütötte bokáját. Elette malásson tekintetes igazgató úrnak, a parancsot elásítette. Jó van, pista bácsi, elmehet felelte az igazgató. Pista bácsi újra összeütötte bokáját, Sárma maradtak a szobába. A szemközt lévő földszintes ház udvarán egy verkli éppen a dunári keringőt játszottak, az utcán valaki hangosan énekelte, kis a madunán renged a nyitott ablakon besütött a nap, s a lénia egyenes napsugársában millió kis porszem táncolt valcerütenben. Az igazgatór felemelte szőke Krisztus fejét, Piki szemébe nézett, és kérdezve állította. – Na hát, itt vagy? Piki nem tudta, hogy mit feleljen. Ha azt mondja, itt, érezte, hogy ez szemtelenség, hiszen az igazgatór úgy is látja. Hát inkább hallgatott. Az igazgatór csak nézett rá. Ötven év körül lehetett. A szeme jóságos kék, a termete magas, és a hangja lágy dallamos. – Mi ez? – kérdezte most, és felvette az íróasztalról a muzi üzenetét. Bartos Elza felett, határozottan, szíve egész őszinteségével. – Ezt a levelet én hoztam a muziból. – Muzi? Mi az a muzi? – kérdezte csodálkozó arccal az igazgató úr. A két gyerek mosolygott. A múzi a múzeum kert, felelte halkan Piki. Na, ha megmondod, hogy ki alapította a múzeumot, semmi bajot se lesz, mondta most hirtelen az igazgató úr, és a pedagógus kíváncsiságával nézett a fiúcskára. Piki szeme felvillant, hiszen ha ő egész szabadnapját a múzi kertjében tölti is el, azért tudja, hogy mi van bent a termekben, ismeri a képtár minden képét, tudja róluk, hogy kifestette. Ismeri az épület minden zugát. Ő ne tudná, hogy ki alapította a Nemzeti Múzeumot. És habozás nélkül csak úgy kapásból, mint a stukkolna, felelt. A Nemzeti Múzeumot a legnagyobb magyar apja, gróf Széchenyi Ferenc alapította 1802-ben. Bartos Elza fellélegzett. Piki megmentette őt is. Hálásan csodálkozva, mosolyogva nézett rá. Az igazgató úr szerető szemmel nézett Pikire, de nem dicsértem meg. – Olvastad ezt a levelet? – kérdezte tőle. – Igen – felelt keményen. Csak nem fog Bartos a jelenlétében valótlanságot mondani. – Mit akarnak tőled a muziban? faggatta most tovább az igazgató. – Hogy eljöjjek a törzsi gyűlésre. – Milyen törzsről van szó? – Mi az irokézek törzséhez tartozunk. – felelte Piki büszkén. – Én miattam a tér kihívta az irokézeket, és a nagy tanás gyűlést tart. Arra hívnak engem. – Mikor én kisfiú voltam, szólalt meg az igazgató úr. – Mi magyar osztrákot játszottunk. A magyarok voltak a hősök, az osztrákok pedig… Ferenc József képére nézett és elhallgatott. Kis ideig gondolkodott, majd Bartos Elzához fordult. – Kislányom, te ne avatkozz a fiúk játékába, s ne vegyűj közéjük. Most megint telek mindkettőtöket, mert a tantestületi szellem így kívánja. Ne szefiam, itt a levelet, menj a törzshöz, és védd meg, de a leckédet pontosan tanuld meg. Most az egyszer nagyobb baj nélkül elmehettek. Az udvaron ebben a pillanatban három órára csengettek. Piki úgy szerette most az igazgató urat, hogy a nyakába tudott volna ugrani, meg tudta volna csókolni. Együtt léptek ki Bartos Elzával a folyosóra. Elza szónélkül az osztályába akart szaladni, de Piki odasukta neki. Vértörvény, üzenet. Erre egy irokézlánynak meg kell állni. Piki pedig hozzáhajolt, és csak annyit sugott. Bartos Elza, te leszel a feleségem! És hármasával hagyta ki a lépcsőket, rohant le az udvarra, ahol tíz perc szünetre most ki a fiú. Nos, nos? fogták körül Pikit. Nos, szemtelenkedett Alter. Pikinyagg lén felelt. – Az igazgató megkérdezte tőlem, hogy ki alapította a muzit.